قال الله العظيم قالا نوعين اسباب دائم صوم ولا نظر دروایه حواس سلیما خبر صادق اواز سلیما فارغه شو خبر سابق علان نوعي دپسو قسم خبر متواتر او یو تا خبر رسول صلی الله علیه وسلم نیو تا وی خبر متواتر او بل تا وی خبر رسول خبر متواتر څه دی خبر متواتر دمرا توافق دا توافق دا دی توای چې هغه ثابتی پر جو د دم را چې تصور رشي کې د له توافق د توافق د دی فدارو غ باندې دی متواتر متواتر دی تا وای چې هغه تعزیطي په الفینا او په جبو د دم راقام باندې چې انقل جائز نه غنی توافق د بی پدارو او عقل ده نه وای چې دا یو د کڼ غر نه راغلې بلله کڼيډا نو بند بغداد شریف نه دا ټول د مختلفو اماکن راغلي خلک هم دا یو خبره کوي نو دی ټول پیاو ځل خو په دروغ باندې متفق متحد کېدلې نشي نو ته ویلې کیږي خبره متواتر دې ته خبره د خبره متواتر علماي کرام دو میسان نه خي یو په زمانياتو کې یو په مکانياتو کې خي په زمانياتو کې هغه وی لکټ سکندر آپ په زمانياتو په زمانياتو کې دی وی لکټ سکندر لکه غابات شهید سکندر بادشاه ا په مکانیات کې دی خلک اعلان بل بغداد په بغداد شریف علما ټول دنیا څخه ډېر خلکو نه منګاوري دلی وایي بغداد شریف شته منګل دی لې نه دی په خلکو شته نو چې شته نو چې چې خلکو شته خو بشته غا نو یو په زمانیاتو کې مثال خلک اعلان په وجود د سکندر په بچایې د سکندر ا یو په زمانیات مکانیاتو کې خلک مثال خاينو اعلان په وجود د بغداد شریف پوهشمې دا متلافت نشه نو خبره سابق قصوک اسمره پدوا یو پک خبره متواتر ده سمي ابي ذالک غرض شارح وجره تسميه ذکر کته و دې متواتر ته متواتر و وی سمي ابي ذالک و مسما شو بذالک پدی ولی لانه لا یقع دفعه ده دفاتن واقع کی بل علی التعاقب والتوالي بلکه طریقه رت عقب او طریقه چا باندې د توالی خبر متواتره دي سني چ ټول خلق په یوه ځل راټول شې د یو خیمه دلان دی وی نریه تکبیر البغداد موجودول ټول ځل نه وای ټول دې وی خلک دا کیاک بعد دی دا راځي دا دا چې سلسله را روانه نو دا څه وی نو د دې د وجنه د ته خبره متواتر د واثر واثر په معنا د توالی یعنی د دفعاتن واقع کیږي دې چې واقع کیږي نو على سبيل التعقب او على على سبيل التعقب على سبيل التوالد دلته معترض یو اعتراض کوي وې کېده شې کنه یو سړی د یو جمع غفیر نه په یو ځربانه خبر اواوري کوي یو سړی د یو جمع غفیر نه په یو ځربانه خبر آواری. جواب جواب جوابدارې نه دا خبرو چې کیږي په اني بسیت کیږي کی خبره باندې چې سړی پیږي په اني بذید کی نو داسه ممکن نه د چ پیاوټه انده خبره وشی یا زم جواب ندره چې د جمی قفيري نه خبره ستړې او نو د یو نه چې اوری نو قوت سامعا مشغله بس سما د د خبره دا مشغله د بل خبره نشا ورېدل اما مطلب متواتر خویا ترازو کتهنن کې د دې شی د نه په يود لباله څواوري نو دا خبره متواتر شو ادي کې تا تا خو برانغه د 10 دفعتان شو نو ما ارجو کوي خبره چې سره اوري اني بسيت کې اوري اي کې تعدد راتلې شیای کتنې شی راست جواب زم جوابدان چې نه د قوای سامعا مشغوله شي پسمع د کلام د شخص واحده نو د یو کټ خبر اوریا غبل کتی اوری نام مشروب دای چ ختم شول بیا د بلاغ بل بل بل اوری په یو ټیم کې د سینې شې کړي په یو ټیم کې دریم جواب دانه چه ده نه چې ټیک ته دا خبره ممکنه ده خو منګه عادتا وان او عادتا خبره متواتر عادتا هغه په یوزل بطریق الاجتماع النووي بطریق الاستشهاد دا غیر سماع بطریق الاجتماع النووي نو څه جوابونه ورکلت لري لانه لا قاو دنوکه کیږي خبر متواتر دفات بل الاتا قوب و, دا و, بلکه و دا توالي بلکه په تر کې رتا قوب و د توالی سوال توالی د ولی نه دي ولی تو دې توي چې تذکر ده یو شي پس ته شي اخرنا بلا مهلت بلا مهلت فغاب جانا د مهلتنا نو سوال دهره چې ډیر اخبار متواتره دي هغه خومنږ پهدي تیقې سره نهدي اوورېلی لکه الم کا تل مو کار رامهتو مووجود دا توننو دا وړنا ما مورېدلله دا خبره تاسو مورېله بله مورې دله بله خوته چې خوندا شي چې ماواورې ده او پسې ډک تاسو واورېله او پسې ډ کا غبل کورې ده او پسې ډ کا غبل کورې ده کاله په من کېګې په راغلی کې راغلی نوته څنګه توالی وي نو ددید جواب جوواوردي. یوه جوابدادی را توالی دا تاکید ذکر شریر د تعاقب د پاس سم مطلب دنت توالی په معنی د چا د تعاقب اتعاقب کې دغه بلا مهلت خبره ضروري نه وي زه مداره چید یو ولی لغوی دا نو کې پر لوس په سواله پکار دی یو ولی مصطلح دا دیناب سمو یو ولی مصطلح دا اا ای؛ کی بلا مُح Bond پاکا کہه ویبلی بامعنه عامไดه اگا دیتاووو یہnhی زکر ژ ¿ يو شئخم 8 شئEt ا sprinkle نووشی بیاپکی تاراخی وی او که تراخی مُح لت وی او کا مُح لت پاکیت یو پاکی وی مُح لت پاکیت او که مح لت پاکی نوی نو دل تا مُح لتا مَعنه آمم مُقر حد دل تا مولی بامعنه ای؛ نو سن خبرhstره یو خبری مُتواسر تا خ ذکر داد وطن مده دفع تن واحدتن سړی ناوری بلکی على سبيل التعقب و على سبيل التوالي ما به سوال او کړی یو ده کئ دې شی چې مغفيري نه پيودل سړی واوري دایمه درې جواب وکړه بیا مې توالې ذکر درته تعقب نه رسو تواليف ولي نه ولي دې تویلې کیږي چې بلا مخلت تذکرې دی یو چې خطڅي اخرنا نو یو جواب مې وکړه تاکید د تعقب د دین جواب مې وکړ چې دلته کې والی عام مراد د فلا یریدو ما و هوا غرز دشاره و هوا ات ثابت و دار خبر متواتر دار خبر متواتر داغی تاریف کئی او د ایل خبر جرا وقتل اشاره که د خبری تاک ثابت قفت تے اتقاضا د موسوف کئی نو مانا دار و هوا ثابت و دا خبر متواتر دا هوا ایل خبر دا تین دا مرجانت دا دزیر ثابت تا پار موسوف راو بازی و یعنی دا خبر ثابت دا خبر ثابت تی علا علسی نتی قومن فجبو دو قوم لا یو تصورو تصور نشی که بیا د دی دا توافق دا دی دا چاں ها دا توافق علا الكازی بی پا دروغ مانی چی دی خلقو بسه ویلی دی دی با چرطا دروغ ویلی دا سی نشی که دلی ای لا یو جوید العقل توافق اه. غرض شارع ده قرر سوالنا حاصل ده دا سوال داره توی خبر متواتر دیتووی چاقا با به پا جب د قوم چې تصور با نشی که د ددید توافق و پچا قانی پا دروغو چه دیب سوی لی دروغ بیوی لی نو دل تلایو تصور تصور نشی که دلی معترض حاصل لی اعتراض چې چه توی تصور نشی که دلی نو تصور خدا هر شي که شي. غایۃ ما فی باب عرشه و تش ممتنعه ا ده منتنعم سش کیدلیش تصور ذمہ دار رسول کی ذکر کیږي لا حجره التصور فی تعلق بكل شئ من نوی مفهوم د تصور کی من نوی په متا د تصور کی د متعلق کیږي په مفهوم د عرش به بعض الاعتبارات یعنی وحجره تصور که خص حجر نه د هرش پرین ان ای شي اذن تتوی چ خبره متواتر ديته وي جردوم رقوم در نه کوي چې تصور نشي کېدلی د توافق د دید توافق سن شي کېدلی تصور نو د دید توافق علی الكذب غایۃ محال باب ممتنعی دا ممتنعی خو شي کېدلی شي کنه تصور د راځي جواب په مراد د لا تصور ندلته کې دا معنا ای لا یجوذ العقل ای لا یجوذ لو اقل توافقهم اقل جائز نه ګړي د دې سبب توافق یعنی اقل د دې د توافق ممتنع ګړي اقل ممتنع ګړي محال ګړي چې دا ټول دراتون شی او دروغ دی ویلي سوا د دې راتول د دحو سمحال نه دي کرا دا شی نه دي اقل څنګه محال ګړي دا شی نه دي محال نه محال قوتي ته وي چې دا غېنه څن خوسان لازمیه خلق ټول را ټول شي په یو دروغو یو مليته په ویخ کایته نو کلا ټول خلق ټول لا ټول شي او په محال باندې توافق على الكذب باندې شو کی دا اجماعو کی نو دینه سمحال لازمیه کی جواب ادمی تجویزی عقلی عادت المراد عدم تجويز عدم جواز بحسب العاده العقليه بحسب العاده العقليه يعني عادت د دا داتې اقل جائز نه غني ها سمات لابه دنت کې مراد عدم جواز نه مراد عدم جواز ده په حسب د عادت عقليه عادت څه داره دا دا عادت اصلي داری یا راغوي چې دا زموږه خلق راټولې دي نه لشي چې څه و وایي دا رو اگر که سمحال ولابد نشینو را خدای عادت تعقل داره دې وې دا شي جائز دی عادت یاقلی دا خبره کوي تاسو کوښش ونیو بیا ایا خبر متوتر خبر هغه خبر ثابت دی په الثناء د جګو د قوم چې اعلی تصور چې تصور نشي کېدل غالي توافق عالم کذنه پدارو معترضی تو تصوری نیشی که دلی غانتو ما کل بابا نشیبه چیشی منتنع ده منتنع خون تصور که دلیشی او بلدارک سلم که لاحظه که تصور خیلی تعلقو بیکن لیشی جواب مراد ده عدم تصور ده تواعطو انا عدم تجلیزی عقلی ده ایلایو جو ویزو العقلو اقل جائز نگرنی ده دیده توافقو اقل جائز نگرنی ده دیده نا دی ما یو سوال پکې من کې پوښنه شاته جوړ کوم مې جایز نه غني یعنی ان عقل ته محال وای په سوال ده چې کدا ټول خلک راټول شي نو دروغه موي نو څه محال شي نو جواب مې بیاو ته کې نه مراد د عدم جواز نه به حسب العاده العقلی یعنی حسب العاده نو اخلی عادت اخلی ده چې دا راټول خلک په یو ټے په دروغه باندې متفق کېدلې ومصداقه وقول علم من غير شباته ومصداقه وقول علم من غير شباته ده مصداق تكتره ومصداقه ده مصداق نير ماناگانه نه كنه چه ده اضافت مدعاته وشينو بمعنه ده دریس سرين بمعنه ده چه سرين لك دلتا او كنه كه اضافت وشي چرت حملتا مصداق الحمل نبياتنا منشه مرادی مصداقلو منشا دا حمل او کچر تزده اضافت کلیت و شنوبیات فرد مرادی مزدق و انسان اضافت کلیت شهره چی کلیت اضافت شهره و مراد پیناسوک ده آغا فرد دا انسان دا حیوان سی او یا فرده دنس دا اضافت دا فتی هو تا شهره مدعا تا دا مزدق معنی دل تا دلیل لی دا مزدق معنی سی شهره دلیل لی نو ده فرمایی و دلیل د خبره متواتر یعنی کوم ووای چې د خبره متواتر د دلیل بستې دلیل بغدای وقوع, من وقوع دا دا علم من غیر شبهاتن غیر وقوع د چا د علم من غیر شبهه بغیر د شبهه نه په کم شی سره چې وقوع علم من غیر شبهاتن را آتا عقب خبره متواتری عقب شي مثلا البغداد موجودون چاووی بده البغداد موجودون چې چاووی نو دا دومره خلکو منتزه خبره را نقل کړه چې زمونږ سپدی باندې بالکل کلت یقین راغی نو موږ وی چې دا دروغ نه ده یاره یو شلفین کسان لا چی یو طریق قصص دا یو یو خبره را نقل کی په هر قرن کې مداسې ویلې کیږي ذکر کیږي کی نو خلکو وی چې دا خبره څه یې را کنه دا صحیح ده نو امه دا اوه دلیل د خبره متواتر چې دا خبره متواتر ده اغلب او قول من غیر شعبات یعنی په کمزه کې چې اوقود پا غیر ده شبحینا راتلا کم زید که اقول علمه من غیر شبحاتم راتلا معلومه شو چه ده خبر متواتر ده معلومه شو دا ده خبره نو پا سره تر علمه مصوفه رج پا غا خلق و کو او پا چه کم خلقه به خبر متواتر ده پا عدد ضروری که سن خلق وی وی خبر متواتر به علم متواتر گرزی چه پینزه کستان را نخلقه زکر شهادت تزینا چه سو کسانی او دا یو کسی سیشی او کی تلسکیه نو سو کسان پاکاری پینزا نو پتاو لگه دلچی پینزاو کسان پینزا کسان تکم خبرو کی نو پای سر با قطعا و یقین رازی نو خبر متواتر دا پارا پینزا کسان پاکار دی سو کوی دا خبر متواتر دا پارا اغان شل کسان پاکار دی و این من کم عشرون ها می شل کا صار پکار وسو کوئی سو کوئی د دې لپاره صالح کسان پکارني سو پکارني صالح کسان ورلتي شیری پکا او سو کسان پکار بیا کوي تو محمد صلی الله علیه و کوي نو سو پکې سو هي سو بنځه سو نه پکې ولو علم من غیر شوتن په راسببه دا به خبري چې شي متواته و میستا په هو د لنه اووقو د اعلم د من غیر شوحتتن په غیر د چاه د شو نه سوال چې اعلم راغ په من غیر شوهتن به په خپل ک نه دا خو استداکې جواب د اعلم کله یو عام معات زیکر کېږ د علم معات کله عامزیکر کېږي. إتلاکه په یقین باندې کیږي پسوان باندې او پشاک بانیم او وحه باندې إتلاکه په یقین باندې کیږي پشاک وحه او غیر باندې نو دراغه من غیر شبهات له وې چې د علم نه مراد دلته یقین دي نو مانه اداره چې د لن خبره متواتر مونته به څنګه پته لګي چې د خبره متواتر دي مونته به دا څه پته لګي چې وقوع علم قربانه راته من غیر شبهات نه او دا علم چې من غیر شبهات نو دي ته بیا خبره No da da da متواتر ویلې کیږي نداقیق مستدرک نه ده دا د علم د تعیین د پارا ذکر شیری کی مراد دلته کیده علم نه یقین الله او هو موجب للعلم الضروري او هو موجب للعلم الضروري و خبر متواتر سره چې کومه بحث لېږي نو دا علم به ضروري او او دا علم به ضروري وي نو دوی خبره متواتر سره چکم علم حاصلی گی ناو علمی ضروری بی ہاں ابا کم علمی تچ محقرم ماتا گوری پماد علم راضی تے نرازی نرازی که دا کم علم بی نظری دے که بڑی ہی بڑی ہی دے که پا حواسو پا ضروری چکم علم راضی آسول کم علمی بڑی ہی اگر بده یې وکنه خپل نظر نه کنه هغه هغه سبا ذریعہ را, را, را. ته چې جنیو خوره نو بیا پر خوګواله چې مېلم د نار نظری دی لا بده دی هېله هغه وګوره چې واځو راځه که واځه کبدا نظر خبره را او ته چې په شیما له لاسه ریته دا جرم ده تا یخ ده یا نرم ده سخت دی نو بیا به دایلم له ذریعہ کبده یې نو خبره متواتر سره چې کومه نه او علمي نظریه کا علمي ضروری او بدیهيره بدیهيره نو خبر متواتر ديته وي چې ثابتي پالتنا او د قام چې عقل جایز نه ګني توافق د دې پدارو غو باندې عادتي عقلي وي چیرې دا ټول خلک دروغ وایلي نه شي او بیا دا خبره متواتر د موجب د پیدا کون کېره د علم ده او علم موجب ده د موجب ده خو علمي ضروري کا علمي نظریه علمي ضروري کان علم غرض انا موصف و بد ادب عبارتنا اغه مثالینو خود لخوا پچا کی او بل پچا یو پ ها زمانیاتو کی او بل پچا کی علم په بلو کې خالیا علم په بلو کې علم تا کا بات شانه چې مکتیر شیز لک علم په وجود د سکندر په الازمات المازیه په ازمنه مازیاو کې ازمنه مازیاو موطریذ اعتراض کې چا علم پا ملوک خالیاو نا علم چا پا ملوک خالیاو راغے نو خالی معنی خم مازی نو د ازمنہ مازیہ چی رس تا ذکر شیر دلاغا مستدرک زکا ملوک خالیا ملوک خالیا معنی تا ملوک مازیہ چی ملوک مازیہ شو نو دا فی الازمنہ تا مازیہ تی قیت سلا ذکر شیر دیکھ اللہ و مستدرک پوشی جواب کې کدر ایس سوالنا و اے اصل کی علامہ موسو و هغه اخبار متواتره چې هغه په الحال دي نو دا موجب دا دی لمبی او هغه اخبار متواتره چې په ماضی کې ذکر شوې دي پچا نو وي هغه مفید دی لمبی ځکه موږ ډېر اخبار متواتره لیدلې دي چې په زما ماضی ماضي کې خلق وو لی دي هغه د روخ ثابت شوهي دي هغه څنګه ثابت شوهي دي دی؟ نو ډېر هغه پاري را دوکو چې له په ملوک خاليو پاس مینای مازیاو کې پاس مینای چا از مرای مازیاو یعنی ده مقصد داره چه اخبارې متواتره واقع په حالي او بچا کې په قیمه مازه کې خدا سبب ورچای د علمي اپاتیشو د افتا خبرې چې ډېر اخبارې متواتره دروخ ثابت شې دي نو دا ته متواتره وای په حقیقت کې دغې تواتر منقطعی دغې تواتر څه وڅو تا څه خبره او وي تا یو خبر اوریدلې ته وي دا متواتره لرستبي غلطه ثابت شي په شي په کنه نو پسomaniyo باندې څه وکړه او رادیو ورو پسomaniyo باندې څه وکړه نو ستړي خلک کې وي چې متواتر مفيد ده الهام ده کدا چرته خبرو د اغنه چې کوم شي واقع په حال او کوم چیزونه چې چی په ما مزه کې تیر شي ویری کنه بچا کې نو خبره متواتر مفید ده چانه ده دایل نو ده پاغه حل کو باندې شي او قرب لا کایر په ملو خالیو خالي او په ازمنه مازيا او کول بلدان نای يا پاغه بلدانو کې چاغسي شي ناهي بلدانو سره کم کې ذکر کرناي زکه کم بلدان او کم کلی لکه بغداد وغيرها شي ده بلدان دي خو قریب ته کمی او بعيد نهي ند خبره متواتر دی واجب را خپلم ناراضي بیا خوده حصہ واجب ناراضي د چا د واجب ناراضي تا چی په کڅخانه باندې له ناراضي د خلکو ته ویل کی کڅخانه شته کدا دل دا نو زکه بلدان مخیث ک په قید د چاد دره اوس طلب تو دې دیوال بلدان نه یې کلمه دوا وره حل اداو د چا د پاره ده دد په ماتو فونالې کې دوه احتمال دی یودا چی په ملک باندې عادت شي او زم احتمال دا چی په ازمنه او باندې نو دا اول احتمال کې قبح لفظي ده ځکه چې مازه فنلې به هیڅ خوبسنه مانوي نه خپل کې حسن لفظي ده قبح مانوي ده خوب هر څه نه په معنا تا وګورې نو په کاردار چې پچاټ شي په ملوکو یو ګټه تاونی شتاب کدا علم په ملوکی شینو د بادان دی بارشي نو د سیب شي لك علم په ملوکی خالیاو لکه مثلا علم موجوده سکندر او علم په بلدانین دیو بل بلدان بلدانین دایا دبدلاند دی ورشی نو لکه بغداد شری لکه چې نو اول په زمانیاتو کې مثال شوبل په چا کې شو د دوو دو مثالونو مشو که یو مثال په توا خو یو په زمانیاتو کې شوبل پاو او علما کرامو د قشانیو په زمانیاتو کې خودل له بلې بچاکه خودل نه نو دې سره په مطابقت راشي سنی خلکو په اذمیناو باندې اڅکړلې نو چې په اذمیناو وشي لوبه دڅشي لکه علم په ګلو کې خالیاو ہاں په اذمینې مازیاو کې په اذمینې خاص سوچ کوه راځي دګرام دې علم په ګلو کې خالیاو ہاں په اذمینې مازیاو او, مازی او. او. او. او. او. نو علم په ګلو کې خالیاو په بلدان او نایاو کې چېکه په نو نایاو کې نداء او سوای اوس د علم شو کې او علم اینا په ملوک خالیه فراملوک خالیان په زمانه ماضی کې اګه د ملوک خالیه بادشاهان دا په بلدانو کې نو متعلق دوه چیزونه شو متعلق سو چیزونه یو از منه یو بلدان نه خو علمونه دوه شو ک علم یاو شو بیاو اګه بادشان کې مخکې پیرشيري په زمانه ماضي کې اګه بادشان کې پلرو ګرو کې پیښې دي یو الهام شو کنه په درڅو شو شو ډښمه یو نقصان بلدار چې علم په ملک خالي او پاسمینه مازیاو او علم او علم په ملک خالي او په بلدان نو بلدان بیا قریبه او کبیدل بیا نو نایم سره سره لګایي زم ما چې علم راشي وجود د سکندر ډیرو خلق ویل یا در کا زمنګ د قصه خانی مشریخ او چې لک دو سو کال مخک او اشوکرننی بولدان سربیادا نائیا کسل از اکرکای نو دام مستدرک کی گی دام سکی گی خوان پی پواکا زمان پا دی خبرمان او رفتی دیتی مولانا تو معتو کنالی که سو احزی مالی یو دا چی پچاشی پا ملوک نو دچاد الان دی بار آئیشی نو علم پا ملوک خالی او لکه سکندر او علم او کم بود دام دا ای او لکا بغداد انتا نائی خرزکاو لگو قریبی نو بیا خود حصتا جنری بیل امرائز پک شو از زکر نائی لگو نو دا علماء دا کلام سر را خبر از زکر زکر یو پا زمانیاتو کی نسان خودا لیو بل پا زمانیاتو کاریو کاریو کاریو کاریو او چیچا پا ازمنو مانع تا کر لیو علم پا ملوک خالیو پا زمانو مازی کی او علم پا ملوک خالیو او ازمنو جعات الم یو دے پا ملوک خالی او خوزرکون اے گوشو یو از میرا مازیہ بلدانی برید از بین نا سیرا بلدانو سردہ برید کیت صلاح چې الم چه خالی او راشنی بیا بلدانی قریب اے او بلدانی تیشی کنبائی دا واحو متواتر دے کنبائی دا خیدو سردہ صلاح لگائی ای احتمال الالاتسان دا احتمال نچال ری اچھے پچامانی اتف او پچام شی والاول اقربو اول سي شعره اول كم يوه اول اقربو ها نو دا اقرب ده دا سري اقرب نه سريع اقرب ده دا اقرب ده ذكر جسو علمونه براشي دعا علمونه غريده يو علمونا. بل دا علمه و سرمه موافقت راشي نای قید بم مستدرت مشي ندئ اقرب به معنان اقرب به معنى وان كان ابعد لفظا اگر لفظن داشت شیری او داشتما اقرب لفظن به اقرب لفظن وني معطوف عليه بنذیشي وابعد و لابعد معنان به زكسو مستدرك وصلى الله تبارك ادرهم برابر شي چې دوانو په زمانيات او کيميستیک نه مکانيات اور